Sí, senyors i senyores, ha arribat el moment de donar la benvinguda a la tribu de Catalunya Ràdio, el poeta Josep Pedrals, que des d'avui és un nou membre de la tribu! Bravo, Bona tarda, com estàs? Molt bé, molt bé, la mar de ben. Molt bé. Què faràs avui? avui eh, bé, què faràs farem... avui, la resta dels teves? Bé, farem, sí, farem una secció que es dirà el ben sonat, perquè és el que estem, sonats, però mm -hmm. ben sonats, i intentarem corregir estilísticament algunes frases de la vida quotidiana o del nostre entorn més proper. Per exemple? Per exemple, avui agafarem una frase d'una campanya de tema B que deia el següent... <coughs> Les normes estan per complir-les. Uh -huh. vale. Què fem amb això, ara? Amb això, ara primer de tot ho analitzarem i després sí. veurem com s'ha de dir en realitat. <ríe> oh. Perquè, en primer lloc, qualsevol persona amb una mica de sensibilitat lingüística s'adonarà que aquesta frase no acaba de sonar bé. Ah, no? Per una qüestió que és que el verb estar no es pot utilitzar en aquest cas. Ah. O sigui, en català correcte seria les normes i són per complir-les. I són per complir-les. Clar, això porta, per tant, a un gran eh, dilema. Ah. Aquesta gent són conscients del que han fet? O no? Ho dius per l'errada? Ho dic per l'errada perquè, clar, és una frase que diu les normes hi són per complir-les. Han trencat la norma. Clar, és, és, és ben bé una cosa que... Són innovadors. Exacte. És, és, és un, un crear un, un autèntic, una autèntica contradicció, una paradoxa, amb la qual la meva pregunta següent és aquesta gent són conscients que han creat aquesta contradicció. És a dir són molt llestos o són molt clar, I llavors jo crec que sí. O sigui, en realitat sembla que s'equivoquin, però no. no. O sigui els senyors de tema bé són molt conscients que estan creant-nos a nosaltres aquest debat. Sí, sí, sí. És un debat que tothom té internament i llavors ja. dius el que volen fer-me notar, doncs, és que quan no compleixo les normes eh, són a malament. D'acord. Sí. Però no, no Segur que estava tot pensat, això? Segur no, no, no. que no ens anem adonat. Sí. No, llavors, clar, la meva, la, meva, la, la meva reflexió és igualment trobo massa complicada el funcionament. O sigui, ja, sí. és, és un error massa primmirat perquè la gent se n'adoni. Però la qual... com s'explica? Clar, bé, bueno, com s'explica? Home, clar, si no és un error el que hem fet, no, mira, mira, jo el que, el que crec és que no és un error, però el, el que volen fer és tan complex que, que costa molt d'entendre. Són subtils, són massa sí, subtils. Hem, no? hem, hem de repensar la frase, reformular-la d'una manera més senzilla. Per exemple, uh -huh. si volguéssim dir, que és el que volen dir, cal complir les normes, mm. però fem veure que no les complim, mm. jo crec i proposo que diguin i hi ha que complir les normes. Mm, o directament, tenim que complir les normes. Mm. Però vols dir que també hi haurà un gruix de població que veurà que s'està trencant la norma amb aquell hi ha ja que complir? No, no, jo o... crec que d'aquesta manera ja ho evidenciem. Acaba de, de defallir un lingüista, sí, no... eh, també ho dic. Sí. Acaba de defallir un lingüista, però en fi. Sí, però vull dir, però, crees l'error d'una manera més vistosa i per tant és més... és Hi ha ja més... ja que complir ja les que... normes. Hi ha ja que complir les normes. Això seria com a mínim seria impactant com a campanya de tema B. Eh? Exacte. Llavors, clar, però jo reflexionant -hi, perquè hi he donat molt moltes, moltes voltes, uh -huh. he arribat a una altra conclusió. I si realment la frase que està escrita és la que volien escriure sense cap tripijoc més enllà... I s'han equivocat. No, no, no, perquè aquesta frase en sí té sentit. O sigui, la, la partícula està per, en català, segons el diccionari, diu és una cosa com ha deixat de fer, que és imminent que s'esdevingui, per exemple, o que tenim el propòsit de fer-la. És a dir, la carn està per coure, ja. Els ah. estan el tren per està per arribar, ah. està per veure. No? Per tant, les normes estan per complir-les. Ah. Ah. Vol dir que encara no les compleix ningú o que la gent ha deixat de complir-les. Ah, Aquesta és la bona, em sembla. Eh? Sí, sí. Ah, I que, per tant, falta poc, és imminent que es comencin a complir les normes. I només les compleixen ells. Clar, això en realitat és una autèntica advertència. Llavors sí que la cosa, el que ens estan insinuant és el tanto que a partir d'ara complireu les normes, no? És allò, les normes estan per complir-les, o si sigui, ara traurem la mà i veureu. Clar, en aquest cas, igualment, em sembla una mica bèstia, no? Perquè, vull dir, és, és, hi ha una mica allò de, de paternalisme d'aquell de xaval voràs, no? És anar a carnissar-se, no? I jo proposo que ho diguin d'una altra manera, que seria, per exemple, i si ens posem a complir les normes? Com a campanya o, em nos a complir les normes. O encara millor les normes. Entre tots, les complirem totes. Ah! Oh. Aquest oh. està... oh. Aquesta idea estem vora, més vora. per això. Ah. Aleshores, encara tinc una tercera versió, <laughs> perquè jo, jo he donat 50.000 voltes. Sí, sí. I és pensar que realment normes és un antropònim, en comptes d'un... O sigui, que normes ah. és el nom d'algú. O sigui, les normes estan per complir-les. I llavors la gent dirà... I aquest, aquest que allà parla, no? Jo, quan he pensat en el nom norma, me'n venen tres. Norma duval sí. a, a, a, a, norma Ging, Ging, que sí. és la Marilyn Monroe, o la norma de Bellini. Aquesta I clar, m'he dit... Sí. Hosti, dic, totes tres estan per complir-les complir sempre a la primavera. Ja. Ja. I, I diu, les normes estan per complir-les. O sigui, se'ns estan fent belles? Ahà. Uh -huh. Per tant, és una campanya perquè bategem a les nenes amb el norma. nom de Norma. Clar. I que no entenc que fa temps bé parlant d'això, però crec que com a campanya és... Llavors, clar, també igualment em sembla massa complicat. Jo crec que hauríem d'haver posat un títol com Posa Norma a la teva filla. És com para-li no? O una frase que ja seria el, la més rodona de totes, perquè si, si volem que hi hagi eh, noves nenes amb el nom de norma, és que volem noves normes, no? I això aniria molt bé per la mani del dia, del dia 11... Volem noves noms. Molt bé, doncs em fantàstic. Caldrà esbrinar, si un cas fem una trucada, a veure quin és l'objectiu de la campanya. Però, en fi, sí. com a mínim hem tingut diferents opcions. Hem fet versions, per si un cas... I alguna cosa per acabar. Alguna sí, idea, i un doncs, colofó per bé. acabar. Un poemet que sobre l'estètica de, dels missatges. El temo i m'avelleix l'embolicat d'esbari que em fa tremir i dilat amb un esperit sumort que amb infusions... Projecte perfil ell viu d'un fiord, la gepa d'un camell, el bony d'un dromedari, contorns d'un palanquí, i tot l'imaginari que el dele literari fratura per conord, la caravana d'ombres que em conserven absort, aventur adornats en fantasiós vivari. Mostrari definit per vacues siluetes de contenció finolis, refinament remis, adorns de pacotilla, d'exotisme postís, els jessamins que envolten amants en la glorieta. Cariàtides insults, torneu-vos foc poètic que em té forçat abaltros el compromís estètic. Bravo! Exclusivament per als oients de la tribu de Catalunya Ràdio. Moltíssimes gràcies, Josep. A vosaltres. Tot un privilegi tenir-te entre nosaltres. T'esperem dimecres que ve. Perfecte. Glòria, gràcies. Fins la propera. Gràcies. Txell, gràcies. gràcies. Fins la propera. Pausa no pel patroli, però i... tenim un no? formatiu. Tornem de seguida.